Op hierdie zaterdag Hy is ingeskalkel by die Mosterdzaadbedieninge Met pastoor Jan Wolkins Anwoord En ek moet vandag met jou aangaan En praat vanmorgen oor een nieuwe lewe En niet geboore Een nieuwe geboorte Is jou enigste sleetel tot die ewige lewe Sonder een nieuwe geboorte Is jy verewig afgesnui van die lewe Van God wat daar alleen In Jesus Christus te is, God het jou met sy liefdesbloed van Jesus gekoop, openbaring 1 vers 5, die b-gedeelte, uit liefde vir ons het hy ons door sy bloed van ons sondes verlos, openbaring 5 vers 9, hy is geslag en het vir ons God, ons vir God met die bloed gekoop, uit elke stam, en taal, en volk, en nasie, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boore sien gegee het, so dat elke en elke sluit alle mense in, wat in hom glo nie verloor mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. He. God het van die begin af gekies om jou onvoorwaardelik lief te hee, maar wanneer jy Jesus Christus jou Heere en jou God maak, sal so jou God jou nie los soos wat jou is nie. Hy sy jou niet maak, jou herskip en van jou een algehele niewe mens maak. Jou ouwe leven sal voorbij gaan. Alles sal niet word volgens 2 Korintiërs 5 vers 17. God het Jezus sy Seen vir die specifieke doel aarde toe gestuur. In die eerste plek om God aan die mens te openbaar, Johannes 1 vers 18, om die werke van die duivel te verbreek, 1 Johannes 3 vers 8, die b en die derde plek om die mens uit die macht van duisternis te verlos en te hervestig in die koninkruid van die seen van sy liefde. Colossiens 1 vers 13 en 14 Hoe word ek door God sy onvoorwaardelike en onbeperkte liefde geret? Ek moet Jezus sy seen as my persoonlijke Heere en verlosser aanneem. Johannes 1 vers 12 en 13 sê Maar aan amal wat hom aangeneem het, die wat in hom gloe, het hy die recht gegeen om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie dier die drank van een mens of die besluit van een man nie, maar God is hulle vader. Hulle word uit God niet geboore. Hier die nieuwe geboorte kom nie van een natuurlijke vader of op een natuurlijke wijse nie, maar van God die vader dier die heilige geest. Dit vind plaas die oomlik wanneer jy sê Jezus, ek neem jy aan as my persoonlijke Heere en Verloser. Jy kan self met sy naam een en afhankelijkheid aanroep. Jezus of Jezus red my. Romeine 10 vers 13 Nicodemus, een vername hoe jood en een goeie godsdienstige leier, het in die nacht na Jezus gegaan. Soos baie mens het hy verwacht dat sy goeie lewe vir hom een plek in die hemel sou verdien. Wanneer hy dag te sterwe kom, hy was echter nie heeltemal seker nie, en het is besluit om Jesus hier uit te vraag. En Jesus het om regheid geantwoord in Johannes 3 vers 3 Dit verseker ek jou, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Daar moet dus een natuurlijke geboorte, sowel as een boon geboorte, plaasvind. Elke mens verkrijg toegang to die aarde door een natuurlijke geboorte. As jy in Zuid-Afrika geboore word, is jy een Zuid-Afrikaanse burger. Dit is wat in, jou, in dit die tijdsdokument aangeteken word. Om toegang to die hemel te verkrijg, moet jy op niet geboore word. Jy moet een geestelike geboorte ondergaan om een jimmelse identiteitsdokument te ontvang. Die Bijbel noemde die boek van die lewe openbare 20 vers 15. Jezus verduidelik aan Nicodemus, dat die nieuwe geboorte een geestelike geboorte is en dat het een geestelike verandering in jou lewe meebring. Hierdie nieuwe geboorte kan slechts plaasvind wanneer jy Jesus Christus als jou persoonlijke Heere en Verlosser aanneemt. 1 Petrus 1 vers 23 Want jylle is wedergebore Niet gebore Nie uit vergantelike saad nie Maar uit onvergantelike Door die levende woord van God Wat en tot in ewigheid bly Amen Hebreeu 7 vers 7 16 noem dit Die onvernietigbare Lewe Het ons een verlosser nodig Ja, ons het een verlosser nodig Om ons witter dan die sneeuw te was Heere, dank jy dat jy ons niet maak. Heere, dank jy dat jy kom vandag en iemand sy hart hoor. En iemand wat soeke het na jy toe. Heere, dank jy dat jy die, die persoon na jy toe kan kom en jy sy verlosser kan word. Heere, sy saligmaker kan word. En dank jy dat jy ook ons in hierdie dag aanraak. Heere, want ons weet met niet geboore, Heere, is daar baie dinge wat plaas vind. En Heere, ons kan nie vaste te eet ook nie. Maar ons begin met melk te drink en ons begin groei. Heere, maar help ons om ander mense op te leie, ander mense te bekrachtig, so dat hulle kan groei in Jesus Christus. Dankie daarvoor in Jesus' naam. Amen en Amen. Goedemorgen liewe luisteraar en baie welkom by vanochtendse oordenking geteteld Soos een Arend. Ons lees in Deuteronomium 32 verse 11 en 12 die volgende. Soos een Arend wat sy kleinkies uit die nees uitskop, oor hulle fladder en hulle vang op sy flerke wat hy oorspraai. Soos sy arend wat sy kykens op sy vlerke dra, so die Heere, net hy alleen, sy volk gelei. Net tot so ver ons tekstgedeelte van ochend. Johan Smit skryf vir ons in sy boek getiteld, Jou God is hier die volgende. Hy sê, Deuteronomium 32 is die laaste lied van Mooses wat hy vir sy volk geskryf het voor sy dood. Dit is eindelijk een hartseer lied. Die Heere het toe reeds vir Mooses te dat die volk na sy dood die rechte pad, die pad van die wet sal verlaat en ander goede sal dien. En sy lied verwijs Mooses dan ook na die volk sy ontrouw aan die Heere. Hy sê Israel is ontrouw aan die Heere, nie meer sy kinders nie, nie geskik vir sy diens nie, vals en korup. Dink aan die da lang verbaai, Onthou die jare van die voorgeslachte. Vra jou pa dat hy jou vertel, jou ou mense dat hulle dit vir jou sê. Verse 5 en 7 Lieve luisteraar, gee geris een beetje aandag aan jou geskiedenis. Wie is jy eindlik? Hoe was jou godsdienstige opvoeding? Kan jy nog onthou hoe die Heere jou gedra en verzorg het? Hierdie vraag word aan Godse volk gestel. Ek reken dat die selfde vraag vandag nog aan baie van ons kinders en aan geloofige ouders gestel moet word. Kinders en ouders waar die pad buister geraak het. Dan ons tekstwaars van ochend. So is die jere, soos een arend het hy sy volk uit die nees geskop, so het hulle hulle hy flerke kon span, maar het hulle nooit aan hulle eie lot oorgelaat nie. Hy het hulle telkens weer na die nest van veiligheid teruggedra en verzorg. Hy het hulle gelei en na hulle omgesien, net hy alleen. Die selfde uh, Heere, liewe luisteraar, net hy alleen, het ook van my en jou op sy vlerke gedra. Ons moet toch nie soos die Israelite ontrouw, aan ons Heere raak nie. Almachtige Hemelse Vader, aan die begin van hierdie nieuwe dag, loof en prijs ons, Yves, grote naam. Dankie dat u dageliks ons so mooi verzorg en so mooi na ons kyk. Vergewe ons by daardie kere wat ons afdwaal, verkeerd doen en zondig. Sienesjeblief vandag al ons doen en laten en deze ook so by ons geliefd is. Amen. Dit is dan weer en zoek vir my een wonderlijke om elk en te verwelkom wat inskakel by vandagse opname. Het is my gebed dat vandag sy, sy geleendheid dan ook nie net vir julle in sy geëwend sal wees nie, maar het ook geseend sal wees. Soos ek geloof, het vir elke van ons hier in die banken sal wees. Kom ons dit net so en, en raak ons stil in die Heerse eenbordigheid. Vader, Seen, Heiliggeen. Ons bring vandag aan I die eer Ons wil vanuit ons diepste wese I die verheerlik Want ons weet het Ons beleid het Ons probeer het dageliks uitleef Dat I die, die enigste ware God is Nie net die schepper en die onderhouwer van die wereld al buiten nie Maar ook die schepper en die onderhouwer en die verlosser van my as in die bediening. Ons is dankbaar vir die voorrecht wat ons het om saam as die kinders hier die naam te kan loof en prijs, om saam na die stem te kan om luister en geleer te word dit wat die van ons vraag. Ons bid jyre maak ons ontvankelijk vir die geest maak ons ontvanglik vir die stem, vir die boodskap en sienes het lief, ons by mekaar wees. Ons bid het alles in die groot naam alleen. Amen. Ek was so net net 16, 17 jaar oud gewees en omdat ons langs een rivier boon en boote het, het ek toe nou die verantwoordelikheid gehad die plig gehad om te gaan vir my skippers licensie so dat ek wettiglijk een boot op die water mag bestuur en dit is natuurlijk nou maar een examen waar nou baie theorie vir jou geleer word en jy het een, een persoon voor wat nou baie praat en een les aanbied, en op die oude is daar een geschreven examen maar iets wat ek altijd sal onthouw van hierdie kursus was die feit dat die instructeur ontzettend in baie tyd afgestaan het om met ons te praat oor die noodzakelijkheid van werkende luchte op jou hoog hy het gesê dat as jou luchte nie werk nie kan het nie net jou eie leven kost nie maar stel jy ook ander mense sy levens in gevaar as jy in die nacht op die waters gaan. Ek het een vriend wat saam met my uh, al die jare op school was, wat nou een uh, uh, uh, uh, skieper is, op een privaat jacht. En hy het nou dit so paar maanden gelede, het hy een groot incident gehad, waar hy in een skip ingevaar het, in die nacht, wat glad die lichte gehad het. En dank die vader wonderboor wonder, nie een van die twee uh, uh, boote het gesink nie, Maar het kon so tragies eindelijk geeindig het, omdat hy die een boot, nie een werkende licht, aan boord gehad het. Die reel is duidelik. As jy uitgaan op die waters, moet jy seker maak dat jou lichte oordenkelijk werk. Nou as een mens na die skrif toe gaan, vrienden, weet jy net so goed soos ek, dat die beeld van licht, seker een van die meest bekendste maar ook belangrikste beelde vorm, waarmee nie net God aan ons uitgebeeld word nie, maar waarmee ook die optra geskip word, dat, dat hoe ons moet optree ek dink by aan die woorde wat ons net nou gelees het, tijdens die voetum waar, waar Johannes vir ons die beeld skets hoe die Heer Jesus Christus om ons openbaar het en die beeld wat hy geseen het, die openbaring wat hy ervaar het, dat het een licht was wat heldender geschein het as die som. Ek denk nou aan as een mens teruggaan na die begin van die Bijbel in Genesis 1 vers 3, tijdens die skepingsverhaal, waar ons deestoe het God gesê, La daar licht wees, en daar was licht. Voor hierdie woorde, voor hierdie optraak, lees ons, was daar nie duisternis. Die Bijbel sê vir ons, daar was chaos gewees. Maar toe kom daar verandering. Want toe gee die Heere die optraak, laar daar licht wees. En toe die licht ontstaan, toe die licht in plek is, met eens was alles helder. Met eens was daar, was daar pracht en praal met eens vandaar was daar groei, was daar leven, maar dit alles het sy begin ge gekry binnen die teenwoordigheid van licht, die licht van die Heere. Sonder licht kan niks bestaan nie, sonder licht kan niks gebeur nie, alles en amal is afhankelijk van die licht van die Heere. Daarom word daar dwars die in die Bijbel naar die Heere verwijs as die God van licht. Nou as ons zo so dier lees, lees ons aan die einde dat die Heere die mens geskep het, as sy ambassadeer, as sy verteenwoordiger, dat daar dan om die optra gegee word, dat hy leiding moet neem, beheer moet neem, in diens van die Heere moet staan hier in die skeping, Met ander woorde, as ons sê, ons is ambassadeers van die Heere, dan beteken dit dat ons die karakter van die Heere moet doen in die wereld. En as ons beleid dat die Heere die licht in en van die wereld is, dan moet ons ook daar die licht in die wereld wees. Nou, iemand so baie keer sê, jy moet die licht van die Heere weerkaats. Maar een weerkaatser, die licht ons nie tegen die oppervlak weg en skyn weer in een ander richting jy self moet een lichtbron wees, die licht van die Heere moet jou penetreer dit moet tot in jou diepste weese indring en van daaraf moet jy dit dier jou doen en late en jou woorde moet jy dit weer uitstraal dit is wat dit beteken om een verteenwoordiger om een ambassadeur van die Heere te wees nou as een lees in Leviticus 19 versie 1 en 2 lees ons dat soos gesê ons is geskipt naar as ambassadeurs as verteenwoordigers van die Heere maar dan word die volgende optrag aan die volk gegee, daar word vir die gesê praat met die jylle gemeente Israël en sê vir hulle wees heilig want ek die Heere jylle God is heilig nou ons weet dat die Heere het die volk Isra uitverkies vir een baie specifieke taak. En wanneer hy vir hulle al die reels en regulaties gee in die boek Leviticus, was het nie gewees om die volk te bemoei nie, dit was nie gewees om hulle levens in te perk nie, dit was nie om hulle levens omstandighede vir hulle moeilik te maak nie, God wou hy dat sy volk moest door die reels en regulaties en navolging wou hy, hulle moest anders wees. Want onthou, hulle sal die beloofde land intrek dis in die klomp ongeloofig is. En hy wou hy dat die ongeloofig is, wanneer hulle na die volk van die Heere kyk, moest hulle kon sien op een afstand. Hierdie mense is anders. Hierdie mense tree anderste op en in hulle, hulle optrede en hulle voorkomst, moes hulle toon dat hulle lichtdraars is van die bare ek is. Die God wat die scheppingsproces begin het met die woorde, la daar licht wees. Hy wil hee dat die volk Israel moes die lig uitstraal tegenwoordig die heide naas nou, is. ek kan daar ek vir my nou sê, Erik, Dis waar, maar in die tekstgedeelte van Neviticus lees ek nog niks specifiek, letterlik, dat ek een lichtraar vir die heren moet wees. Kan so wees. Maar kom ons spring vervolgens na die nieuwe testament toe, dan lees ons Philippeense 2, vanaf vers 12 saam, waar al staan, my geliefdes, jylle was altyd gehoorzaam wanneer ek by jylle was. Deste meer moet jylle gehoorzaam wees, nou dat ek nie daar is nie. Jylle moet jylle met eerbied en ontzag daarop toelee om as verloste mense te lewe, want dit is God wat jylle gewillig en bekwa maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder klaar of tepraak. Sorg dat jylle boe alle verdenking staan en oprecht bly. Onberisplikke kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Nie kom dit nou. Treeu onder jylle op as lichtdraars en die wereld. Vele jare later, as die oud testament, kom Paulus en hy gee hierdie opdracht aan die kerk, tree op as lichtdraars in die wereld. Paulus weet dat die wereld op daar die stadium beheer word door ongehoorzaamheid en vastgevangens in duisternis en dan kom pleit juist vir die kerk. Moe nie deel wees daarvan nie. Moe nie deel wees van die ongehoorzaamheid nie. Moe nie vastgevang word in die duisternis nie. Wees anders. Wees uniek. Tree op as met die verteenbodigers. Laat jylle self met die heilige geest vervul word, so dat die licht kan wees. Maar dan is het ook baie belangrijk wat hy sê, daardie licht moet nie net vir jouself gehou word nie. Daardie licht moet jy uitstraal. Daar die licht moet ook door jou medemens raak geseen word. Dit moet vir hulle anloklik wees so hulle op die ouwende na hier die licht toe aangetraak word en hulle levens door die licht laat verander. Daarom is het belang dat ons vanochtend vir ons self moet afvraag Hoe skyn my licht? Skyn my licht waarlik vir die Heere? Die meeste van wat nie wat nie sit het beleidens van geloof afgeleg en daardie dag het ie beloof dat ie ook ie licht dag en nacht vir die Heere sal laat skyn maar die vraag is, skyn die licht vandag nie as mense na jou kyk as mense na jou luister as hulle jou, jou, jou doen en laten vol die dinge wat jy sê, die dinge wat jy doen Bijvoorbeeld op sociale media, kan mense sien dat jy een lichtdraar van die Heere is? Ons lees in Ephesius 5 vers 1, Omdat jylle kinders van God is en hy jylle lief het, moet jylle sy voorbeeld volk. Het is precies die selfde wat ons lees in Levitikus 19. Het is net jare later geskryf, maar die bedoeling is die selfde. Waar het aanvankelijk vir die, vir die volk Israel bedoel was, is daar die eindste boodskap, daar die eindste opdracht, nog net so van kardinale belang vir die kerk, selfs tot in die jaar 2025 en daarna. Die versie vanaf vers 8 meld, Vroeger was jylle die ene duisternis, maar nou in die Heere is jylle licht. Leef dan as mense van die licht, uit die licht om alles voort wat goed en recht en waar is vraag jylle voorderend af op iets vir die Heere anneemlik is en moet nie meedoen aan die vruchteloose praktijke van die duisternis maar stel dit eerder aan die kaak dit is een skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen maar alles word aan die kaak gesteld wanneer die licht daarop val en as iets bekend geword het is dit in die licht daarom sê die lied word wakker jy wat slaap en staan op by die dood en Christus sal jou leven verleg Laas nawek toe ek hier op pad is uh, Bloemfontein toe uh, vir die Kaapstad Marathon rai ek op die N1 en ek sien in die verte iets wat flikker En soos wat ek naderkom, kom ek toe achter, dit is een groot vrachtmotor wat ook op pad is, bloemfontein toe, maar die lichte achter is werk nie meer, behoorlik nie. Hulle begin vluchter of beflikker. Daar is groot tuie wat hulle nie brand nie. En wat dit eindelijk vir die vrachtmotor gevaarlik maak, en vir my als motor is gevaarlik maak, dat ek achter hom kan inrui, sonder dat ek het selfs gaan weet dat hy daar is. Amal van ons ken lichte. Amal van ons werk met lichte. Lichte brand nie permanent nie. Lichte breek. Lichte moet in stand gehou word. Gloeilampe moet vervang word. Ons kan nie een gloeilamp net indraai en denk hy sal tot in alle eeuwigheid brand nie. Ons moet herhaardelik gaan kyk, werk die licht nog? En as ons sien my begin flikker, dan moet ons ons oog daarop hou, want dit beteken sy einde is nabij. Of is die licht nie met eens nie meer werkt, die beteken het ons met die ander gloelamp gaan haal, ons met die leer gaan haal en ons met die, die, die gebrek die een uithaal en ons met die nieuwe een in insit. Vrienden, dit is die precies die selfde as het kom by ons gelooslewe. As ons sê ons is lichtraars van die Heere. Ons kan nie maar net die dag met ons beleidingsaflegging hier voorkom en sê ons is lichtraars van die Heere. En dit is die enigste dag wat ons op daar die gloelampie gaan focussen. Ergens in ons leven lateran, gebeur dit, weens die uitdagings dat door ons pad kom, en die zonige natuur, dat daar die liggie of begin flikker of selfs doodgaan. In ons geestelike omstandighede uh, is het van kardinale belang, dat ons gedierig dageliks moet kyk, brand my liggie nog? Brand hy en skyn hy nog helder soos dat hy moet wees, of het hy daar begin flikker? Wanneer Paulus vir ons hierdie gedeelte skryf, wat ons daarom gelees het, deed hy, dat ons as mensdom is baie keer geneig om ons liggie as pris af te sit, of soms, sonder het ons het weet, gaan ons liggie, word hy donker. Ons het al baie keer die beeld gehoor waar ons sê dat christen is, selectieve christen het die, die verloop van die week. Daar is sekere tye in die week wat ons ons liggie uitstraal vir die heren, maar daar is sekere tye wat ons ons liggie op zetlik afsit, want ons is bang, wat gaan mense van ons dink? Hoe gaan dit ons sociale status beinvloed? Daar is ander kere wat ons, soos wat, wat Paulus sê in Romeine 7, jy is na die besef, oe aarde, ek het nou een verkeerde ding gedoen, ek het nou sonde gedoen, sonde dat ek het besef, in die oomlik het ek eindelijk my lichtje laat doodgaan, my lichtje het skade gekryd. Laas week, laas jaar, December, is ek in die familie op pad af na my male toe, en net voor, net voor Bloemfontein, een oomlik is het nog donker om my, en die volgende oomlik is het net blauw, en die syrenes wat afgaan, to is die verkeerskonstabel wat my aftrek, en vir my sê, meneer, Jou licht daarachter op jou bakkie werk nie. Dis buk donker van achteraf. Ek sê toeval meneer, ek is ontzettend dankbaar dat jy vir my dit sê. Dit moes nou ergens tussen Winburg en hier gebeur het, want by Winburg het het nog gewerk. Maar ons lichties gaan baie keer, sondat ons het weet, gaan het af. En daarom is het so belangrijk, dat ons gereeld moet seker maak. Ons licht vir die Heere brand nog dat hy nog helder skyn. Ons leef in 'n wêreld waar baie keer uitdagend is. Wie van julle het al in die donker probeer loop en jou toon gestamp? Die eerste wat ek al gekry het van iets wat ek in die donker probeer doen het, was toe ek op 'n Lego stuk van iemand uitgetrap het. Ek dink min goed wat so seer is in die donker soos om moet op 'n stuk Lego te trap maar dit is hoe dit vir mense voel wat in die duisternis probeer lewe, wat sonder die licht, dier dagelikse lewe moet probeer gaan en die Heer het besef dat ons sikkel in die duister en dis waarom die Heer juist sy sien gesteer het en waarom die Heer Jesus Christus die uitspraak maak in Johannes 8 vers 12 en sê, ek is die licht vir die wereld wie my volg sal nooit in die duisternis lever nie, maar sal die licht hee wat lewe gee En die wonderlijke troos hierin is, ek en die hoofd nooit te voel dat ons leven nie duister nie, want die Heere is ons licht. En al het hy opgevaar naar die hemel, lees ons in Johannes 14 en in Handelinge 2, dat hy die, die Heilige Geest gesteer in, in sy plek om steeds die licht in, in ons levens te wees. Met ander woorde, ons kan so mooi aansluit vir die psalmdichter in psalm 119 waar hy beleid, Heere, ie is my licht, ie is die lamp wat vir my die pad weis. Ons het een lichtbron, ons kan die pad sien, ons hoef nie bang te wees vir die duister en die gevare wat al meer omgebaard gaan. Maar, onthou, daar die lichtgeest nie het vir my en vir ie alleenlik bedoel nie, ons moet het deel. Het gebeur baiemaal, dat ons vroeg in die ochend gaan draf en amal wat saam kom hardop, het nie altyd een liggie uh, uh, uh, waar die pad aanwees nie. Dis nou voordat hulle mooreligse straatlichte so mooi rechtgemaak het. So wat gebeur is, een persoon hardop in die middel met die liggie, maar al die ander kom hardop saam met hom en maak van die eenpersoonse liggie gebruik om ook te kan sien waar is die pottos en waar hulle moet trap en waar nie ons lichie moet ons so laat skyn dat ander ook daaruit kan baad so dat ander ook die voordeel daaruit kan kry so dat hulle ook die skees sal trap en sal seer kry in die donker nie en het moet ons so motiveer dat op die oude ook hulle eie lichie vir die Heere wil laat skyn ek sluit af Matthies 5 vers 14 tot 16 meld julle is die lich vir die wereld dit is nie een kese nie Dis nie optioneel nie. Ba ons kan nie kies of ons ons lichties wil dat skyn vir die Heere of nie. Ons moet. Dis ons taak, dis ons opdracht, dis wat vir ons geskep is. Dis ons doel hier op aarde om ambassadeers te wees van die Heere. Maar of saak hoe oud ons is nie, maar of saak hoe jong ons is. Ons is lichtraars van die Heere. Jylle is die licht vir die wereld. Een stad wat op een berg lee kan nie weggesteek word nie. Ook steek een nie een lamp op en sit het onder een emmer nie maar op een lamp en dit gee licht verammel in die huis En nou kyk ek specifiek vir jylle vier wat die boos sê Jylle gaan baie sociale druk kry in die lewe En mense gaan baie keer jylle laat voel om een christen te wees maak dat jy nie inpas in die saameleving En jy gaan baie keer dat ek voel ek is nie goed genoeg of op die mense laat my voel ek is nie goed genoeg omdat ek sê ek is een kind van die Heere. Maar my gebed en my versoek vir jylle vandag is die volgende. Moet nooit jou ligie onder die emers in. Jou ligie moet op een lam staaner staan so die hele wereld dit kan sien. En alles wat jy doen en oor waar jy gaan wees vir die wereld jy skyn God sy Gister by die Pots Marathon uh, is daar deel waar ons by die natuurreservaart ingaan tegen het dam af. En op een draaipunt, waterpunt staan daar een student, een jong student, met een microfoon. En soos ek aangehaard opkomt, hoor ek, hy praat, en begin hoor hy net, bah, bah, bah. en soos ek naderkom begin die woorde wat hy sê, al hoe meer duidelik raak, en toe kan begin hoor wat hy sê, toe leid het iets in die lijn soos volk, wat hy sê, hier langs my lee een groot watermassa, en as ek hier die dam water langs my sien, laat ek my dadelijk dink aan die levende water waarvan ons lees in die Bijbel. Die levende water wat ons alleenlik by die Heere Jesus Christus kan vind. En ek was skoon verstom om in die oomblik, terwijl een maratonleesig is om plaas te vind, een jong student te hoor evangeliseer. Dit maak nie saak wat die ander toeskouwers wat daar staan van hom dink nie. Dit maak nie vir hom saak wat die atlete wat daar voorbij van hom dink nie. Hy in die oomlik van die geleentheid gebruik gemaakt om as, om as licht vir die Heere op te tree, om sy licht uit te straal en vir elke persoon wat daar voorbykom van die Heere te vertel en die uitnodiging daar te stel dat jy kan die levende water by die Heere in kraai. Daar is geen plek in die wereld waar die licht van die Heere nie welkom is. Daar is geen plek in die skepping waar jy ooit hoef te voel, maar hier kan ek nie as lichteraar van die Heere opgedeem. Ooral en in alles wat ons doen, is die woord van die Heere welkom. En is jou plig as lichteraar van die Heere noodzake. Amen. Moes sluit die wang. Vandag kom vir ons dat u ons sal help. Dat ons introspeksie sal doen rondom die liggie binnen in ons. Waar ons moet gaan kyk, heren, of hierdie liggie nog so'n helder brandt soos het van my stel is om te moet wees. Heere, sommige van ons het daar baie jare gelede beleidings van geloof afgelee en gesê ons sal ons geliggie getrou helder laat skyn, maar ons het nog nooit weer teruggegaan en daar die liggie gedienst nie en gaan kyk of hy nog brand nie. Ons het so bezig geraap in die lewese dinge dat ons vergete as het kom by die instandhouding van die werking van die liggie. Vanoogend vraag ons, Heere, as ons lichtje nie meer brand, of as hy daag miskien begin flikke, of omdat hy daag miskien flauw begin brand, Heere, bid ons dat dier middel van die heilige geest ons hierdie lichtje weer helder sal opvlam en sal brand vir u, so dat het in die duister wereld rondom ons duidelik sigtbaar sal wees. En dan specifiek, vier jong jongmense wat hier voor sit, jyre, wat vandag gaan kom beleid vir die gemeente, dat hulle in een persoonlijke ontmoeting met jy getree, in een verhouding met jy staan, en daarmee saam ook gaan beloof dat hulle tot in lengte van daar hulle lucht hier vir jy sal laat skyn. Bid ek jyre, mak hulle nooit terugduins daarvan. Mag hulle nooit ongemakkelijk voel om in die openbaar in die publiek te kan sê maar ek is een kind van die ware ek is. Ek is een ware kind van die Heere. Ek is een lichtraar vir Jezus. En mag ons by hulle aansluit. En met daar die in, selfde ingesteldheid elke dag begin en elke dag afsluit en dat die beste van ons vermoe ons discipleskap om ons ambassadeerskap uit te lewe. Sien is die nieuwe week wat voorleefd,